אוהב כסף לא יסבע כסף, ומי אוהב בהמון לא תבואה? גם זה האוול. ברבות הטובה רבו אוכליה, ומה כישרון לבעליה כי אם ראות עיניו? מתוקה שנת העובד, אם מעט ואם הרבה יאכל, והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון.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 וגם זו רעה חולה, כל אומץ שבה כן ילך, ומה יתרון לו שיעמול לרוח? גם כל ימיו בחושך יאכל, וכעס הרבה, וחוליו וכסף. הנה אשר ראיתי אני, טוב אשר יפה לאכול ולשתות, ולראות טובה בכל עמלו, שיעמול תחת השמש.